že jedno dotáhnou tak daleko, tak vysoko, že získáme vlastní papír. Rozumíte? To je fenomenální výsledek. Po mnoha letech muselý získáváme vlastní papír. To je taková událost, že se vykoná rituál předávání toho papíru. My tak dokonce se můžeme pozvat všechny příbuzné. Ať na přírobku. V šílenství vygraduje v momentě, kde my se s tím papírem vyfotografujeme. My se vyfotíme s papírem. Tak jestli nás pozorují nějaké kosmické bytosti, tak jistě, že se vyfotíme. Tam je naše jméno, ne? To je náš papírem. To je moje... Tak si od chvíle jsme člověk s papírem. No už nejsme nic, no tak se musíme vykrutit. Tak musíme taky ten papír schovat. pečlivě uložit jako o hlavě, nebo nebo nebo kdyby tento papír se náhodou zpratit. Jak to budu potom vypadat? Možným je bez papíru nebo co? že my jsme sešínali s papíru. My jsme civilizace, která zboštěla papíry. My všemu říkáme, důležitému, všemu říkáme papíry. Doklady jsou papíry. papíry. Tak to už máš papíry? Někdy nejdeme tak daleko, protože řekneme třeba někomu blízkému, řekneme, prosím, teďka mě děluč, nevidíš, že dělám papíry? už děláme papíry, my děláme další a další papíry. Pak jsme se zblázněli s papíry. A nestačí, že přijde živý člověk, že tam je živý člověk, má oči, má srdce, má vybraci. my mu řekneme, Aby jsme se jako dověděli, kdo to je, když můj tam je. A pak vyčneme všechny ty důležité papíry časní, než to rád výročný, výroční, samý jeden nesmysl za druhý, případně doporučení. To tak je dobré, doporučení, a čteříme si na něj doporučení. Hodně koha, koha Papíry. My dokud se někdy vyrábíme tak zvláštník těmi papínou. Třeba jednou za roce udělá papír, který se jmenuje... Přiznání. My to vymysluje v tom označení. Přiznává viník. <laughs> že se musí ten kdo něco provedl. Taky proto nikdo nemá dobrý pocit, když to vyplňuje. Já říkám, že bude zaveden finanční spoky. Přijeli <laughs> magická hra s tímto papírem. Jaký peněz říkáme, že se papír? Jednak jsou to papíry, a jednak jsou to už říká. 20-30 papíru. Prostě pár fyzických papíru. To je něco, co nás posyplo. Zaplavili pokládek papírama. teďka to vyvíjí pořád nový a nový typy takových stávých papíru, až vystalo to, čemu se říká vizitka. Vizitka. Malinký, dokonalý papírek, moce výtažek, všeho, kam až jsme to dotáli. Tady můžeme přímo deklarovat papírkem, kam jsme to dotáli. Někdo se tak těší, že to tam napíše i dřív. Ponáž tento papírek můžeme bez uzardění, bez problémů, komukoliv strčit do křichtu hned připroti předkávání. Vůbec to nikoho neudiví že místo toho, abyste se podívali na oči, tak proč nejvnoky síla, to jsem tak to